Aquesta hora passen 3 minuts. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Pella. 91, 16, FN. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat deia 91.6 FN. Més enllà de les dades i les estadístiques, un de cada cinc catalans no té el mínim per viure dignament, la pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. És la diagnosi que fan totes les entitats que treballen en l'atenció de les persones més vulnerables i que avui, coincidint amb el Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa, farà en front comú sortint al carrer i fent públic el manifest «La pobresa és habitable» contra les desigualtats, justícia i social. Els diferents informes disponibles mostren un empitjorament general i accelerat de les condicions de vida tant dels col·lectius tradicionalment més, més multanables com les classes mitjanes. Demà, posats a la taula, oblidarem els pobres. I tan pobres com són, Jesús serenat, recordant el poema de Nadal de Joan Salvat Papaseit. Ahir mateix, per exemple, la Creu Roja va fer balanç i va explicar que des del gener ha distribuït ajuda alimentària de 2.118.120 persones. El mes vinent iniciarà la segona fase de suport alimentari amb el repartiment de productes bàrics, com ara sucre, cacau, serè dels infantils, productes làctics i farinetes, entre gairebé 164.000 persones. En el cas dels menors, la situació és encara més greu. Un de cada quatre infants catalans és pobre. Un infortiment en les polítiques contra la pobresa, uns serveis socials bàsics de qualitat i polítiques i pressupostos que impulsin la crescció d'ocupació són algunes de les reclamacions que fan les entitats del tercer sector. Que cada treballador tingui una feina i cada família uns ingressos per mantenir-se són qüestions bàsiques perquè la societat es refaci i comença a sortir de la crisi. Un dels últims informes que han excegiat consciència és el d'Intermomoxfam, amb el suport de la taula d'entitats del tercer sector social. Aquest informe treu que 25 milions d'europeus més es veuran immersos en la pobresa al 2025, si no s'abandonen les mesures d'austeritat titulat La trampa de l'austeritat, l'informe preveu que si no es frenen les polítiques de retallades i destrucció de l'estat del benestar, Catalunya tindrà el 2025 d'uns 2,6 milions de pobres, és a dir, un 34% de la població no tindrà recursos per portar una vida digna. A l'estat hi haurà 20 milions, un 42% de la població. Fa 15 dies va ser la taula d'entitats del tercer sector la va fer un altre crit d'alerta, perquè les ONGs socials atenen a Catalunya més de 2 milions de persones. Entre el 2007 i el 2011, com a conseqüència de la destrucció de llocs de treball, van atendre 430.000 persones més. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, això tot un poble, que us parla i a Susana Ávila, al Nacho i en Jordi García.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 I comencem parlant de Sant Andreu, que té treballs d'urbanització en marxa. Fins al proper 20 de desembre es faran tot de treballs d'urbanització, entre els treballs que afectaran, per exemple, la vorera al costat Besós del carrer Llines del Vallès, la vorera a muntanya, d'estadella entre els carrers Enric Sánchez i Lliners del Vallès, el tram d'estadella entre els carrers Lliners de Vallès i Santander i les voreres d'en costats del pati vial de connexió entre els carrers Santander i Lliners del Vallès. Cal assenyalar que totes les voreres es faran per meitats, per tal de mantenir en tot moment el pas dels vianants. I ara parlem dels serveis socials de Sant Andreu perquè eh, hem d'anunciar-vos que hi ha un trasllat provisional d'aquests serveis socials. Degut a l'execució d'obres a l'edifici Llosep Pallac, al carrer de Segadors, a partir de demà i fins al proper 25 d'octubre, el personal del Centre de Serveis Socials de Sant Andreu i l'EAIA es traslladaran provisionalment a la seu de la plaça Orfila, planta baixa, just on era abans l'oficina d'atenció a la ciutadania o l'AUAC. També hem de dir-vos que eh, ja s'ha posat punt final als Consells de Barri corresponents al mes d'octubre. Ahir es va realitzar el Consell de Badir-Ri de Congrés Indians, que es va fer al Casal de Barri Congrés Indians, al carrer Manigua número 2535. I hem de dir que avui es farà el Consell de Navas a les 7 de la tarda, que es troba al Centre Cívic de Navas, carrer Doctor Torrent número 1. Parlem d'una entitat que ben aviat tindrà veu, molt a veure en aquesta casa parlem d'ACATI. L'associació ACATI posa a la teva disposició una nova oferta formativa en idiomes. Per exemple, els cursos d'idiomes tindrà lloc a l'octubre, al novembre i al desembre d'aquest any. També tindrà lloc curs de castellà, que serà gratuït. i en els nivells entre bàsic i intermedi. També inclourà material bàsic. I l'horari d'aquest curs serà de 6 de la tarda a 7. I el dia, doncs, els divendres. S'iniciarà el proper 18 d'octubre i finalitzarà el proper 20 de desembre. Pel que fa al curs de català, doncs, hem de dir que el preu encara està per determinar, que el nivell correspon al bàsic intermedi, inclou material bàsic i l'horari en què realitzarà aquest curs de català és de 7 de la tarda a dos quarts de nou del vespre, al dia, divendres. L'inici, doncs, precisament demà i acabarà el 20 de desembre. També tindrà lloc un curs d'anglès que tindrà un preu a determinar. i Els nivells seran bàsic-intermedi, també inclourà material bàsic. L'horari d'aquest curs serà del 9 del matí a 2 quarts d'11 del matí, els divendres. Començarà el proper 18 d'octubre i finalitzarà el proper 20 de desembre. Doncs hem de dir-vos que encara teniu la possibilitat de poder-vos inscriure us online i que les places són limitades. On tindrà lloc aquests cursos? Doncs a les aules que estan situades al casal del barri Por de la Figuera, al carrer Sant Pere, més baix, número 70. El metro doncs, és a l'estació Tardar Triomf o Estació Jaume I i la prescripció estarà oberta fins demà. Més coses a comentar-vos? Doncs Parlar-vos del concurs de composició coral que realitza Sant Andreu. Un cop més es posen les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. El termini d'admissió de les obres es tancarà el 31 de gener del 2014. El tema d'aquest concurs de composició serà totalment lliure. L'idioma serà preferentment al català. Doncs dir-vos que uh, també bé hem d'anunciar malauradament la mort de Pilar Vers, que és la mare d'en Xavier Basiana. Avui us informem que la mort de Pilar Vers, mare de l'activista, cultural i fotògraf sangrerenc, Xavier Basiana, que descansi en pau. L'Associació Catalana de Tintinaires presenta el llibre Som i serem Tintinaires a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer Alcega número 24, s'ofereix avui a dos quarts d'avui de la tarda la presentació del llibre Som i serem Tintinaires a carrer de Joan Manel Sol de Villa, autor, i Pau Vinyes i Roig, vocal de la MILU, Associació Catalana de Tintinaires. És una activitat organitzada per la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra i el Centre Cultural Can Fabra i col·labora l'Associació Catalana de Tintinaires MILU. Doncs parlem ara de l'entitat Coneguem el Món, que presenta la xerrada Colòmbia, un país de contrastos, que també es farà demà a Can Fabra. El centre cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà demà a les 7 de la tarda la xerrada Colòmbia, un país de contrastos, a càrrec de Pau Vinyes i Roig, historiador i dinamitzador cultural. Aquest acte s'inclou dins els actes organitzats pel centre cultural Can Fabra, dedicat a Colòmbia és organitzat per l'entitat Coneguem el món, col·labora Taller de Músics i es realitzarà tot tal com ens ha acabat d'informar la Susana, la Biblioteca Inés Iglesias i Escanfabra i el Centre Cultural de Canfabra. I més greus a comentar, vos doncs anem ja directament al dissabte, Ruta històrica de cooperativisme a Sant Andreu de Paloma. Aquest dissabte a les 11 del matí hi haurà una sortida des del Centre Cultural de Canfabra. Hi haurà un recorregut per tot de cooperatives històriques. En acabar es farà un aperitiu al local de la cooperativa de consum al Borró. Les explicacions aniran a càrrec d'Ivan Miró, historiador especialitzant el moviment cooperatiu. També es comptarà amb la col·laboració de Fem Memòria a través d'en Jordi Rebassa. La durada aproximada d'aquest acte és de dues hores i, si us plau, confirmeu-ne l'assistència a xavi.chess.cat. Això ho podeu fer abans de demà. I tenim dos punts per parlar d'esports. D'entrada parlem del Club Natació Sant Andreu que estrena entrenador, es diu Xavi Julià. L'equip masculí del Club Natació Sant Andreu afronta la nova temporada amb un nou entrenador, Xavi Julià. El tècnic arriba procedent del Club Natació Barcelona on ha estat 13 anys com a ajudant de Toni Estallí. Serà el debut al capdavant d'un primer equip i amb l'objectiu que el conjunt acabi entre els vuit primers classificats per millorar així la novena posició de la temporada passada. I no ens movem del Club Natació Sant Andreu perquè el Club Natació Sant Andreu femení aspira a quedar entre les tres primeres. Exacte, el Club femení del Club Natació Sant Andreu ha vist com aquesta temporada marxaven dues jugadores importants com Ana Copado i Ona Mesegué. Però en canvi ha incorporat dues campiones d'Europa, com Helena Lloret i Marta Recio. L'entrenador serà una temporada més Jordi Timblau. El tècnic afirma que el Sabadell és intractable, però aspiren a tota la lliga. Doncs això, esperem que ens donin bons resultats del Club Natació Sant Andreu. Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa. Escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! No et giris, deixa que et sorprengui, el que és bo es fa esperar. Deixa que et abraça i si confi meus llavis, avui et faran soñar. Soñar, soñar, soñar, soñar, soñar, soñar, soñar, soñar,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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ahir precisament es va realitzar el Consell de Barri de Congrés Indians que es va fer al Casal de Barri Congrés Indians al carrer que manigua número 2535. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic al vicepresident de l'Associació de Veïns del Congrés perquè ens en parli i ens digui doncs, com es va realitzar aquest acte i quines són, la... bé, quines, quines són les informacions que podem extreure'n. Parlem amb el senyor Jesús Rivera, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com van aquest Consell de Barri, perquè sé que era un Consell de Barri molt important per, per l'agenda de Congrés Indians i evidentment doncs, es van tractar temes de, de, de certa importància, no? que va ser una mica un consell atípic perquè havia si, si és veritat que havia un tema important, que uh -huh. és el tema de eh, la grada del canódrom la seva completa ja rehabilitació o acabament d'obres i la destinació després eh, com a viver d'empreses eh, per a joves emprenedors etcètera uh -huh. eh, va haver una, una explicació crec que exhaustiva i, i molt interessant que potser hauria valgut un consell extraordinari, sí mm. que és veritat que va ser una mica de en quan els plaços d'iniciar les obres i acabament i posar en marxa. Mm. Eh, si bé ens comunicat que aquestes obres havien de començar a l'octubre i això doncs, ha quedat posposat fins al juny de l'any que ve. Per què? Doncs la seva explicació és que han hagut de canviar d'arquitecte, un una altra de les obres, etc etc. Què fa això? Doncs que si els plaços es compleixen, això anirà eh, fins al 2015, cap allà al febrer-marc del 2015, que es podrien posar en marxa. Per descomptat que suposo que la, aquesta informació als veïns els va costar una mica d'entendre, de, no?, perquè ha de retratar tant aquesta... Sí, sí, està clar, o sigui, el que, que presenten des de l'associació i des del conjunt del barri és que un edifici que es va començar a rehabilitar fa 4 anys, mm. que en aquest moment està en una fase de, de, de deteriorament, sí que és veritat que si es trenca un el reposen, mm. però el nostre més, doncs la veritat és que l'edifici va perdent... Eh, mica la, la qualitat per, i, i, de fet, tot l'esforç que s'havia fet per renovar-lo, no? Uh -huh. Ells han jurat i per perjurat de que això, ells ho aniran mantenint fins que comencin les obres, passi el que passi ho reposant i que, de totes, totes estan decidits eh, a tirar-ho davant. Uh -huh. I, bueno, eh, jo crec que això va ser el tema principal. De fet, vam uh -huh. emplear de les dues hores i mitja del Consell eh, gairebé una hora i dos quarts Mm -hmm. per aquest tema, no? Eh... D'altres informacions que podem... Sí, a veure, eh, després eh, l'ordre del dia era un... Que una mica, diguem-ne, sense substància, però que sí si que va anar donant conforme va anar avançant el, el, el concepte. No? Eh, una altra cosa destacar, o de relativa importància, és que ens varen comunicar allí que farien un carril bici des de tot el carrer Feliu i Nibac de Roda, fins al mar, que connectaria mar i muntanya, això és important, uh -huh són 4 quilòmetres i mig de cada bici i donaria una, una sortida a, a, al mar directe i, i assenyada no? uh -huh. eh, és un projecte que està fet des de mobilitat no està fet des del districte sinó que és algo cosa que, que ve donant no? uh -huh. després eh, i a última hora sí que vam estar repassant a eh, última hora dic la millora última doncs, el que pot ser més la gent els interessa en els consells de barri que és el dia a dia. Uh -huh. S'hi van tractar temes de seguretat, seguretat uh -huh. perquè hi ha hagut un increment dels furs, furs a gent gran, tant uh -huh. d'estirament de bolsos com d'atracament a l'hora de treure diners a caixa, com eh, alguna, alguna entrada en algun pis durant aquests, aquests dos o tres últims mesos que han sigut d'estiu. No? Això va ser un dels temes importants. Uh -huh. Després Clar. també els temes recurrents, no? mm -hmm. el tema de l'enjardinament, el tema de l'any anomenat als carrers, el tema de què havíem demanat, i de fet estava inclòs en el PAT l'arranjament de dos carrers, que, que, bueno, que és necessari, que ja fa temps que ho estem dient, mm -hmm. i que això no es podrà fer perquè no està pressupostat i aquest matant no es farà. Això ja ens han dit, i això que es va traure els seus més i menys grans uh -huh. obres eh, a Barcelona després d'aquestes qüestions de barri que venen una miqueta eh, ensombries, no? Uh -huh. És veritat que l'Ajuntament la, va llegir que, bueno, que està fent inversions al barri, etc que són col·laterals, que no sé què, bueno, sí, claro, uh -huh. però en el dia a dia això no es veu. Pel que fa al tema de seguretat, eh, fa poc que parlàvem del carrer Cardenal Tedesquini sí. i dels diferents barris de... de, de, de, de, de bé, dels diferents carrers de, del Congrés Indians, que tenen un pati interior, i sí. això facilita que eh, ja s'hagi de posar més seguretat en aquestes zones. No? Bé, jo sempre us he dit molt no? bé, sí, hi ha dues qüestions. Hmm. Jo crec que la Guàrdia Urbana i els Mossos eh, no fan una mala cara. El que hmm. passa és que, com dius, és un barri amb moltes places i molts racons, i... però sobretot és Diguem-ne, els eh, furs aquests van destinats o, o, o les víctimes són gent grans. Uh -huh. Llavors, és que és igual que sigui al carrer Ample de Fliu Segon que que sigui a la placeta de l'Espiga, m'entens? Uh -huh. eh, sí. Vull dir, no és tant perquè hi hagi tots aquests racons, sinó perquè, per lo que sigui, uh -huh. doncs eh, eh, tot, tot, tot això ha augmentat i realment, Uh, hi ha facilitats però és pel, pel substrat d'edat de la gent, no? Més que, més que per les condicions del barri. Eh? Uh -huh. D'acord. Doncs tindrem en compte aquesta, això que ens acabes d'explicar de, i uh, també hem de dir, en el cas del, sí, del canòdrom, que s'havia sí. uh, citat un, una data i finalment doncs, en, haurà de canviar. No? Sí, sí, això torna a canviar i això està, està clar que és un endarreriment important perquè ja estan cinc anys sense fer-hi res allà eh, amb el seu deteriorament de la instal·lació i, i, el, i el pressupost que suposen ara ho mantenint aquests dos anys sense fer-hi i, i el deteriorament del de de que és l'edifici. No? Eh, això és important, és important també el tema de la seguretat que la, i val a dir que des de l'ascensió de estem en contacte amb el, amb els Mossos i amb la Guàrdia Urbana i mateix van tenir a la cap del Consell doncs, eh, unes paraules amb uns i amb uns altres per a veure com podíem eh, per un costat millorar la vigilància i per l'altre eh, com podíem accedir Diguem-hi a la denuncia d'aquests furs perquè és una de les altres qüestions que tenim. No? La gent gran si li prenen poca quantitat o molta anar a si commissaria de Mossos, o sigui de Guàrdia Urbana a denunciar això, els costa molt i el fet és buscar alguna eina que sigui més fàcil per facilitar el tema. Mm. Mm. D'acord. Doncs eh, senyor Jesús Rivera, vicepresident de l'Associació de Veïns de Congrés, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació. I nosaltres estarem pendents de veure què és el que va passant al, al barri de Congrés d'Indians perquè val la pena que ho donem a conèixer des d'aquí. No? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies. D'acord, doncs ja ho sabem. Uh, aquesta notícia doncs, suposo que va sobtar força als veïns i veïnes del barri de Congrés d'Indians i és que el tema del, del canòdrom doncs s'haurà de posposar mm -hmm. <coughs> doncs ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem a més informació i atenció perquè ahir la Fundació Trini Jove va tenir una visita a... i tant, i tant, important, molt eh? important doncs d'aquesta visita en parlem tots aquí fins ara no et puc dir el que senti? Però ens tindràs al teu costat en tot moment. Tot el que tenim és per tu. Volem ser Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal com deia el Jordi, abans de fer aquesta pausa musical, ahir la Fundació Trini Jova d'Alberda de Viver, al carrer Tucumà número 21, va rebre una visita molt especial. I qui va ser aquesta visita? Doncs va ser pel partit de doble, perquè d'una banda va venir la consellera de Dona i Família, senyora Neus Monte i la secretària de Família, la senyora Dolors Gordi, per veure i per aprendre una miqueta i rebre totes les activitats que està a portar a terme la Fundació Tini Jove a Barro de Viver. També cal dir que després de la visita, l'Associació de Dones de la Trinitat Vella ens oferir una xocolatada al Melindros, boníssima per poder berenar i vam poder parlar amb la senyora Neus Monter, consellera, i la senyora Dolors Gordi, secretària de Família, i això és el, el que ens van dir sobre la seva visita a la Fundació Trini Joua. Bona tarda a tothom. Eh, us volem donar les gràcies a tots per estar aquí i donar-li molt les gràcies a Neus Monter, a la consellera, per haver-nos bueno, haver visitat aquí avui, aquesta tarda i realment a veure, a una miqueta tots els projectes i el que fem el dia a dia, no? I passar una estona amb nosaltres. Jo donaré la paraula amb la Maria Estrany, la presidenta. Jo, que ja busco en aquest cas i tots, només és donar-vos les gràcies perquè vulgueu una no valeu en aquesta hora està aquí, amb nosaltres, per de greu. I això vol dir que estimeu en el Trini Javà i el Trini Jova vos estima a vosaltres. Per tant, vos felicito i vos dono les gràcies. Tenim molt Trini Jova perquè vosaltres treballeu molt. Dono la paraula a la Neus Monté. Molt bona tarda. El primer de tot és agrair-vos l'acollida, les explicacions, el temps que ens està dedicant, a mi ja la Dolors Gordi, la secretaria de Família que m'acompanya i que m'ha parlat no des de fa poc temps sinó des de fa molt temps de la Fundació Trini Jove i de tots els projectes que ja des de fa més de 25 anys esteu portant a terme. Per tant, tot i que és la primera vegada que estic que trepitjo Trini Jove físicament, fa molt de temps que sabem i us seguim amb la voluntat des del Govern de la Generalitat de continuar col·laborant i de continuar ajudant una iniciativa com aquesta que té una implicació tan i tan important en el territori, en el barri, a la ciutat de Barcelona i que té uns resultats tan i tan tangibles com els que avui he vist. Per tant, un primer agraïment i reconeixement a les persones que són l'ànima de Trini Jove, que ho són ara, que ho érem fa uns anys, a l'Ignasi Paròdic, una persona que jo respecto i estimo moltíssim, a tots els professionals, els voluntaris i els usuaris, els que esteu aquí i els que encara no han pogut arribar de, de Trini Jove. Fa un moment amb la Dolors Gordi comentàvem aquest roll-up el construint futur, el futur del nostre país es construeix des de molts àmbits i de maneres molt diverses però es construeix també des de la base des del territori, des dels barris des dels pobles i es construeix apostant com va fer Trini Jove fa més de 25 anys amb dos aspectes fonamentals pel progrés, per la dignitat de les persones que són la formació i que són la inserció laboral i venim de temps difícils i ara estem travessant un altre sotrac, una altra època difícil però que això no ha de ser obstacle perquè continuem treballant amb xarxa i vosaltres això en sabeu molt. sou un molt bon exemple de xarxa que heu sabut eh, unir complicitats, voluntats la voluntat política és important però sobretot és important també la de tots i cadascun de vosaltres que esteu posant, jo no diria un granet de sorra sinó que és molt més que això a eh, millorar la formació i per tant la trajectòria de tantes i tantes persones. Els nois i noies que he conegut i amb els que he pogut parlar una miqueta jo us diria que us podeu sentir molt orgullosos de formar part d'aquesta gran família que és Trini Jove, però jo us vull dir, en aquest cas com a representant del govern de la Generalitat, que pel govern sí que és un orgull comptar amb entitats que tenen aquesta experiència, que tenen aquesta expertesa i, sobretot, un grau de compromís tan important. A les verdes i a les madures amb molts esforços, amb molts patiments en alguns moments i que nosaltres estem aquí per continuar ajudant, per continuar empenyent, per continuar eh, obrint portes eh, sempre i en tota circumstància. Per tant, moltes gràcies per la vostra tasca, moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per no deixar de ser-hi i nosaltres esperem també poder estar a l'alçada d'ara d'anar endavant també d'aquest grau de compromís i de la vostra tasca. Moltíssimes gràcies. Aquesta tarda, dimecres, la Fundació Teneri Jove de Barba i Bé ha arribat una gran visita de la consellera de Bonestar i Família, senyora Neus Monté. Bona tarda. Molt bona tarda. Quina seria la valoració de la seva visita aquesta tarda i de la tasca que fa la Fundació Trini Jove? Doncs la valoració és molt, molt positiva, però primer de tot he de dir que no ha estat una sorpresa, perquè ja coneixia la tasca de la Fundació Trini Jove de fa molt de temps, però sí és la primera vegada que in situ puc veure doncs, les activitats formatives i la tasca que s'està fent a nivell de barri, doncs, amb els nois, amb les persones usuàries dels diferents serveis i dels diferents programes i projectes. Per tant, una valoració molt positiva de reconèixer la tasca que es fa des de fa més de 25 anys a la Fundació Trini Jove, quins són els projectes que s'han iniciat en els darrers anys que tenen molt a veure doncs, amb la necessitat de proveir d'eines a les persones, a les persones joves a les dones, en relació doncs, al mercat de treball, a la formació i de posar en relleu el compromís de tantes i tantes persones que en aquests 25 anys han passat per aquesta gran família, jo crec que quan parlem de Trini Jove parlem de una gran família, on eh, la connexió amb el territori, el coneixement de quins, quins són els diferents dispositius que poden treballar conjuntament l'aposta que des de les administracions, des del govern de la Generalitat en aquest cas s'ha fet per una entitat com és Trini Jove, té doncs, els resultats que, que es poden veure, que és que malgrat les dificultats eh, d'una formació, trobar sortides professionals eh, per persones que d'altra manera ho tindrien molt més difícil. I aquesta tasca de construir el futur des de la màxima dignitat de les persones i buscant el seu progrés, crec que en aquests moments té un valor i té una importància incalculable. Doncs, senyora consellera, li agraïm moltíssim des de Fundació Trijove la seva visita i la seva tasca. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i molta sort. Gràcies. Ens trobem amb Dolors Gordi, secretaria de Família de la l'Eneritat de Catalunya. Bona tarda. Hola, bona tarda. Després de visitar el centre de Trini Jove aquí al Valor de Vivert, quina valoració fa de la tasca que porta a terme la Fundació i com ha estat les sensacions que ha rebut? A veure, jo conec la, aquesta Fundació des de fa 25 anys i a més en soc patrona, per tant, per mi és estar casa. En tinc una valoració altíssima. Crec que és un orgull per Catalunya tenir doncs, una entitat com aquesta, com treballa, com treballa a més a més en xarxa, com integra a més en el territori doncs, a tots els diferents col·lectius, les persones que viuen i com treballa per dignificar doncs, precisament la vida de totes les persones, amb la formació, amb la inserció laboral, doncs, amb, amb tot el que és, el seguiment amb les famílies, amb els nens, amb tot plegat i per tant per mi doncs és un orgull cada vegada que vinguin aquí doncs, veure realment la tasca que s'hi porta a terme. I el fet que hi estarà mateixa consellera de benestar i família, la senyora Neus Montefi, que s'hagi per fer decidit a venir aquí a visitar, també com ho valora. Bueno, la consellera tenia moltíssimes ganes perquè coneix també l'activitat que es fa aquí a la Fundació des de fa molt de temps i ho valora molt positivament i per tant en el moment que li ha estat possible per agenda doncs hem fet lògicament una, una visita per poder doncs, estar amb totes les persones de Trini Jove doncs, al seu costat i, i per demostrar realment doncs, quin és doncs, la, posic la, posic la posició del Govern de la Generalitat d'apostar per entitats com aquesta que fan un treball tan lloable. D'acord, doncs moltes gràcies. Jolanda Borguiño, directora tècnica de la Fundació Trini Jove, com valores la visita d'aquesta tarda de tant de la consellera d'on està Família, com de la mateixa secretària de Família. Ha estat molt, molt exitosa, la veritat que ha, ens ha agradat molt. Eh, per la consellera, el primer cop que trepitjava Trini Jova, per la Secretaria de Família Dolors Gordi ja havia vingut, però ha, ha estat molt, una visita molt gratificant per elles. No? Eh, han, vist, han pogut veure tots els projectes que hi havia aquí eh, i ha projectes que han vingut d'altres centres perquè per poder-li oferir també a la, a la consellera. Després d'aquestes visites per part de membres d'institucions de Generalitat dona encara més ganes, més ànims, dona encara una mica més de força per continuar treballant, oi? Sí, molt, molt, cada dia tenim moltes més ganes i, i a cada cop que ens, que ens aixequem al de, matí, tota la trinilloba busquem la manera de com superar-nos dia a dia i de veure com amb projectes podem fer una vida millor per tots. Aquí, dona, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.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 Doncs ara el que fem és obrir Plana Cultural, ens n'anem cap a Can Fabra i parlem doncs, amb una de les persones que té l'agenda més plena Exacte, de tot el districte de Sant Andreu. Després del regidor, suposo. Sí. Doncs parlem amb el nostre historiador, l'historiador d'aquest programa, el senyor Pau Vinyas. bon dia. Bon dia. Doncs, déu-n'hi-do, no? Ahir van haver-hi activitats, avui hi activitats i demà també hi ha activitats. Sí, però jo no, ni de bon tros tinc gent del regidor, eh? Jo almenys puc respirar una mica més. Ah, veus, això ja, ja és bo. El que sí que hem de dir és que avui es realitza un acte important com és que l'Associació Catalana de Tintinaires presenta el llibre Som i serem Tintinaires. Què vale. podem dir? Doncs mira, que avui presentem un llibre que és de l'editorial La Contravent, uh -huh. i és un recull d'articles que parlen doncs, de la presència de Tintin aquí a Catalunya. Uh -huh. I aquest eh, llibre és obra del Joan Manel Sol Villa, que és un tintinaire de l'Associació Catalana de Tintinaires, i eh, és un gran expert en l'obra d'Arger. Mm. i en aquest llibre doncs ens parla de la presència de Tintin aquí a Catalunya arran d'aquest fet l'any que, que és el 50 aniversari de la primera edició en català de les aventures de Tintin traduïdes al català per en Joaquim Ventalló mm -hmm. doncs eh, el Centre Cultural de Can Fabra té previst amb col·laboració de Milo, Associació Catalana de Tintinaires organitzar una exposició per commemorar aquesta efemèride i de moment doncs anem fent una mica de, de gana amb, aquest, amb aquesta presentació d'aquest llibre que fem avui a les 19 hores al Centre Cultural de Can Fabra, a l'Auditori. Uh -huh. Sí, perquè una cosa important que hem de dir és que la Biblioteca de, de Can Fabra està adreçada sobretot a donar a conèixer el que és el món del còmic, no? Sí, evidentment aquest, aquest acte l'organitza la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabre i el uh -huh. Centre Cultural de Can Fabre un acte conjunt, ja eh, no és el primer, eh, intentem, doncs, ja que compartim el mateix edifici, doncs, intentar, en tot, lloc, en tot allò que puguem, doncs, col·laborar i, d'alguna manera, doncs, eh, unir forces. Uh -huh. I és cert, la Biblioteca Ignasi Iglesias de Can Fabre és una biblioteca especialitzada en còmic. Cada biblioteca té una especialització. I aquí hem tingut la sort que ens toqui el tema del còmic. I a partir d'aquí doncs, eh, la biblioteca fa una feina molt interessant, té una bona col·lecció i un bon fons de còmics i més res que nosaltres doncs, aprofitar aquesta oportunitat per donar a conèixer doncs, l'obra d'Argè i a través uh -huh. de la versió catalana. Uh -huh. Perquè no és la primera vegada que es fa un acte adreçat a Tintín a la biblioteca, no? no? No, aquí, per exemple, jo vaig tenir la sort del 2007 de participar en un taller per nens i nenes uh -huh. amb el qual, doncs, s'aprofitava que era el centenari del naixement de George Lemmy, més conegut com a RG, i vaig tenir la sort de que el mes de juliol i setembre doncs organitzava un taller organitzat per la Biblioteca Infantil de la Biblioteca Ignaces Iglesias. Uh -huh. I després, doncs, també s'han fet xerrades sobre... Tintin en català i d'alguna manera doncs, l'exposició que farem el mes de març de l'any vinent, doncs d'alguna manera també volem implicar la biblioteca no? uh -huh. i d'aquesta manera doncs, allò que he dit abans, sumar esforços uh -huh. i el llibre que parlarem avui doncs, és un recorregut per aquests eh, gairebé 50 anys de presència de Tintín en català és una manera de com va arribar aquí a Catalunya a través uh -huh. de l'editorial Joventut va fer la versió en català, després doncs, eh, les diferents exposicions que s'han organitzat, eh, la primera que es va organitzar, que va ser un pèl polèmica perquè va haver-hi gent que no va entendre la voluntat de la Fundació Miró de donar a conèixer doncs, un dels còmics més importants que ha donat Europa al llarg del segle XX, uh -huh. i que va ser la primera, la primera exposició que era Museu Imaginari de Tim Després es van anar succeint exposicions com la que es va organitzar al Museu Marítim sobre el tema del mar i Tintín, uh -huh. amb el seu infalable capità Haddock, el capità dels renecs, el capità políticament incorrecte de dir un personatge doncs, que és més real que tots els personatges que surten a les aventures de Tintín, que per cert uh -huh. l'únic personatge real que surt a totes les aventures de Tintín és el, el Caponi. La resta uh -huh. són inspiracions o són ficció. I després les successives exposicions que ha organitzat en Jordi Tardà, la que va organitzar a la Fontana d'Or de, de Girona, uh -huh. eh, les botigues Tintin que hi ha hagut aquí a Barcelona, les xerrades, els llibres... Jo vaig tenir la sort de, de poder publicar la biografia del traductor català Joaquim Ventalló, que en 88 anys encara estava traduint el darrer àlbum pòstum d'Argè, que era uh, Tintin i l'art Alpha, un àlbum que el malaurat Argè va deixar inacabat i ell mateix quan va morir, o abans de morir, va deixar dit que Tintín era ell, per tant la seva obra no podia continuar. Cosa que el creador del de... dibuixant, millor dit, d'Astèrix de... i Obèlix, sempre dic que quan ell es mori no li faria res que altra gent continués la seva obra. Mm -hmm. Són gustos i són maneres de pensar, però jo crec que l'obra d'un autor és l'obra d'un autor i per tant mm, s'hi va dir que no volia que continués, doncs la seva paraula és s'agrada i se li ha de fer cas. Doncs eh, aquesta presentació del llibre Som-hi, es realitzarà avui a partir de dos quarts de vuit, al Centre Cultural Can Fabra. Sí, llavors tindrem la presència de l'autor del llibre uh -huh. i, i aquí doncs aprofitarem doncs, per explicar com s'ha fet el llibre, parlarem d'anècdotes, parlarem de la presència de Tintín a Catalunya, parlarem del seu traductor, en Joaquim Ventalló, al català, uh -huh. i una mica farem barrila i tothom que vingui doncs, viurem una bona estona al voltant del personatge de Tintín, uh -huh. que, per sort, ens dona alegries, i això és bon una època d'ambul·laboració, de tant fosc com com l'actual, a nivell de crisi, sempre que puguis tenir un referent, una icona, doncs eh, és bo tenir-la i de que gràcies a aquest personatge, com podria ser un altre personatge, uh -huh. doncs eh, poder fluir i passar una bona estona. Doncs, no sé si tens una mica de temps per fer-nos una idea de la, de la xerrada que realitzarà demà. Demà, eh, durant el mes de d'octubre, el Centre Cultural de Can l'hem dedicat a Colòmbia. Uh -huh. Hem tingut la sort de disposar durant tot aquest mes una exposició d'un fotògraf que es diu Javier Soler, dedicada a la ciutat de Medellín, unes excel·lents fotografies que estan a la sala d'exposicions. Uh -huh. I a partir d'aquí vam voler unir esforços i encara vam ampliar més. Vem afegir a la biblioteca el Centre Cultural de Can Fabre, i el taller de músics. Vam tenir fa dies un concert de música tradicional colombiana, fabulós, mm. i demà hi ha una associació que es diu Coneguem el món, i jo, aprofitant que aquest estiu vaig tenir la sort de poder viatjar a Colòmbia, doncs em vaig oferir per fer-los una xerrada. Mm. Aquest grup, en certa manera, el que pretén no és una lliçó acadèmica sobre el país, sinó que el que busca és gent que hagi viatjat a, a, arreu del món i que pugui explicar la seva experiència perquè la gent que vingui s'engresqui i s'animi a anar a aquell país. Per tant, el que trobaran demà és un, una persona que ha estat de, a l'agost a Colòmbia i que explicarà les seves vivències, les seves experiències i les seves anècdotes, mm. i en el qual el que intentaré és d'alguna manera engrescar i motivar a la gent a visitar aquest meravellós país. Hi ha una dita que diuen els... Els colombians i diuen l'únic riesgo és querer-te quedar. Perquè és clar, associem Colòmbia amb la violència, el narcotràfic, searestu. Mm. però Colòmbia és molt més que això. Colòmbia és un país meravellós. Colòmbia és un país de contrastos. Colòmbia és el Carib, és el Pacífic, és la Maçònia, és els Andes. Colòmbia dona per molt i la gent realment molt simpàtica i molt amable. Jo vaig tenir la sort de poder disfrutar d'un país meravellós i que recomano sincerament eh, viatjar, evidentment, amb prudència com a tot adreu, vull dir, no s'ha d'anar ostentosament, no s'ha d'anar segons a quins barris, a quines hores de la nit, però si es posa seny i es posa ganes de disfrutar i un s'implica amb la manera de viure de la gent del país, el que pot arribar és estimar i a viure aquest país. Doncs tinc amb mi aquí a la Susanna Avila, Hola, que Paul. també va una pregunta. Hola, sí. Com a viatger de Colòmbia, no sé si ens podries dir un aspecte, només un, per no desvetllar gaire aspectes de, de la xerrada que faràs demà a la tarda, només vull que en diguis un aspecte que t'hagi resultat atractiu i alguna raó per, per viatjar a Colòmbia. Doncs una de les raons per viatjar a Colòmbia és sobretot això, que és un país que dona per molt que és un país que dóna oportunitat de veure eh, diferents eh, espais geogràfics, per exemple, doncs, eh, poder gaudir del seu passat colonial a nivell arquitectònic, històric, poder gaudir de la seva natura a nivell de parcs i també, sobretot, poder gaudir de la seva cultura i de la seva gent i, com no, de la seva gastronomia. Dir, és un país que en aquest sentit eh, acull el visitant i el visitant si sent a gust i si això que he dit abans si un va amb ganes d'aprendre i de conèixer les portes a tot arreu se l'obriran si no va prepotent o va de eurocèntric, si va de, de jo em deixo acollir jo em deixo transportar per pel país per la seva cultura jo crec que acabaran queixant i li passarà això, que l'único riesgo és quedar-se quedat. Mm. D'acord, doncs des d'aquí convidem els nostres oients aquesta tarda a dos quarts de vuit al Centre Cultural Can Fabra, allà la presentació del llibre Som i serem i demà atenció, demà que no es perdin aquesta xerrada que es realitzarà sobre Colòmbia, un país de contrastos. Doncs Pau Vinyes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que més endavant durant aquest mes també ens puguis comentar d'altres activitats que aneu realitzant. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer resò de les activitats que fem aquí al Centre Cultural de Can Fabre, mm. i molt agraïts. Vinga, ens no la trobem en un altre moment. Gràcies. D'acord, doncs el que fem ara mateix serà una nova pausa, però atenció perquè el que us recomanem és que agafeu llapis i bolígraf perquè el que... I paper és, és important. Exacte. Llapis, bolígraf i paper. El llapis amb una mà, el amb una altra i el paper al mig. Sí. Fantàstic. <ríe> <ríe> doncs fem una pausa i tornem amb l'agenda. Fins ara! Per tu l'Índia van ser tres mesos vitals Per mi van ser 90 dies a l'exili A les fotos surts tan guapa i tan morena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 Sí, palpon de la furíssima. Graalem l'Atlètic a els Estats Units. Un coche baixa quatre comptes per Manhattan. Cal tota l'ara per terra i en podrem preure a profit. Com que som clar unes columnes, rotllo antic. Vas dir, caram, som un lloc mític. És una foto, és Wall Street. Aquí ah, és un col ple de pantalles, terra amb homes i crits. Perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha secret per fer-se ri. da només al matrimoni Arnulfini camplan un cillembejos, pro mira el tras, pro quins colors no pots percebre per la mirada, que profund que era el seu dolor. fixa la llum que ven dracada, ponta res per que sí, a mi m'exalta, a mi provoca, i digues tu, què et fa sentir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 Doncs ara que teniu llapis, bolígraf i paper, el les que fem El que fem ara mateix és comentar-vos una de les activitats que podeu gaudir aquest cap de setmana. Parlem de la sisena, sisena trobada de cotxes clàssics. Aquest dissabte, organitzada per l'Eix Comercial de Sant Andreu, eh, hi haurà una concentració de vehicles seguida d'un recorregut pels carrers de Sant Andreu de Palomar. La concentració s'iniciarà a les 10 del matí, vent d'hora, al carrer Gran de Sant Andreu, entre els carrers Males i Sant Adrià. I després a les 11 sortiran a fer un recorregut pels carrers del barri. L'itinerari inclourà a les 12 conclourà a les 12 al mateix punt de sortida i amb una nova concentració per tal de facilitar als visitants que puguin admirar els cotxes amb tota comoditat. I atenció, perquè l'església de Sant Paciàs us ofereix un concert de piano de Ralf Rothmule. L'església s'empassia al carrer de les Monges número 27. Us oferirà aquest dissabte a les 9 de la nit un concert de piano a càrrec del pianista suís Raph Zurmuleam, Prayer in the Night. El recital és dedicat al rebost solidari d'aliments de Càritas, així presplat de la de Sant Andreu. Això. El pianista tocarà les seves pròpies composicions en una apassionant invitació a la contemplació mitjançant la música. El preu són 7 euros i si voleu més informació sobre aquest acte doncs el que podeu fer és trucar a un número de telèfon. És el 634 563399 o adreçar-vos directament a www.ralf. Piano, eh, Ralf seria amb p com Rafael.com i col·labora en Ajuntament de Barcelona i Càritas. I més coses per comentar-vos, doncs ara el que volem és parlar dels més menuts dels nens de la casa i les nenes de la casa, que eh, l'Ajuntament doncs, ha iniciat el curr escolar amb l'obertura dels patis escolars oberts al barri. L'Ajuntament ha posat en marxa, en el seu horari habitual, als patis escolars oberts al barri. El Servei Municipal de Patis Escolars Oberts al Barri, que es gestiona des de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, posa a disposició d'infants, adolescents i de les seves famílies, és clar, aquests patis com a espais d'ús públic i de dinamització educativa. Molt bé, doncs quins són els patis que podeu gaudir a, a, la, a la zona de Sant Andreu? Doncs teniu un web que és www.bsn.cat barra patis oberts que es pot consultar les activitats que es desenvolupen als patis oberts. Les, les adreces, els horaris i altres informacions referents al programa. de fet, N'hi ha un, dos, tres, quatre, cinc, cinc patis oberts al que és al a Sant Andreu. Comencem parlant de l'escola Pompeu Fabra que es troba al carrer d'Olesa número 19 que té el pati obert d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a de 7 del vespre. Després, l'escola Baradoy B, al carrer Tucumán, obrirà el seu pati el dissabte de 2 del matí a 1 de la tarda i de 4 de la tarda a 7 del vespre. A l'escola Ramon Baranguer III es troba al carrer Barsino número 90, l'entrada és per la Porta Groga i té el pati obert els dissabtes i els diumenges, d 11 del matí a 2 de migdia. Després, l'escola Bernat de Boira, al carrer Mollerussa, obre els dissabtes de 10 del matí a 2 de la tarda. I l'Escola Ignes i Iglesias, al passeig de Torres i Bages número 108, per l'entrada pel carrer 575-95, té obert el pati obert el diumenge de 11 del matí a 2 del migdia. I ja per fi, finalment, l'Escola El Sagret al carrer Costa Rica número 26, que recordem que l'entrada és per la plaça Hispano Suïssa i amb el carrer Garcilaso, obre el diumenge al seu pati de 11 del matí a 2 de la tarda. Molt bé, doncs un últim punt a recomanar-vos per aquest cap de setmana és el 48 Open House Barcelona. El festival 48 Open House Barcelona és la principal cita de la ciutat de Barcelona amb l'arquitectura. És una gran oportunitat per gaudir d'experiències arquitectòniques d'estils diferents i lligats a la cronologia històrica de la ciutat. Doncs aquest cap de setmana serà la quarta edició. Nosaltres el que fem ara mateix doncs, és marxar, donar les gràcies a la Susana Ávila i també al Nacho i ens retrobem eh, demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu. El els Úric, els eh, blaugranes, com diem. Bé, continuem. Eh... El cafè dels matins quan em llevo amb tu Els plats del sopar que ningú té valor de i penso en tu a cada moment des Descalço... que